Oofstuk 66, 11 April 2017, om 10 oor 10 die aand. In my jimmele heers daar groot liefde wat op geen ander plek verstaan kan word nie, omdat dit hoog is vir enige menselike begrip terwyl jylle in die aardse vlees gewikkel is. Hier by my is die meest zaligste toestande waarvan jylle nog geen benul het nie, en my hart is opgewonde om dit aan jylle mee te deel. Geen mens wat my jimmele betreedt, Naar het hy sy aardse lichaam afgeleid, wil ooit weer hier uitgaan en sy aardse lichaam weer aanneem nie. Dit is die hoogste graad van saligheid vir sy siel, om in my teenwoordigheid te kan wees, en ek raak hulle allemaal so diep aan, en vereenig elke siel wat hier aankom met myself, tot die hoogste saligheid en vreugtevolle genoot vir sy hele weese. Dit vervul my met die hoogste vreugte om jylle weer hier met my vereenig te hee. Hier op aarde kyk jylle so dikwels neer op mense, om watte rede ook al, maar by my is daar groot vreegte en blijdskap oor enige siel wat na my kom. Hoe meer siele hulle self met my vereenig, hoe groter is my vreegte. Kyk nie meer neer op jylle aardse broers nie, want jylle weet nou wat hulle vir my waard is. As jylle my liefheid sal jylle mekaar liefheid afgesien van status of rykdom of wat ook al vir jylle belangrik is op hierdie klein aarde. As jy liefde in jou hart voel, is ek daar. Ek is nie net liefwoorde nie. Ek is nie liefwoorde nie. Ek is gevoelens en dade, vruchte van jylle siele. Dit bring my groot blijdskap as twee mense mekaar werkelijk lief het, en daarom vind ek een man en vrou so dat hy die diepte van die liefde kan leer ken. Dit is beter om een mens werkelijk lief te hee as om die hele wereld oppervlakkig en verkort oomlik lief te hee. Beoefen ware liefde en jylle hiewelik, dit is uit my. Wanneer een man en een vrou mekaar waarlik diep lief het, begin hulle om soos ek te word, mannelik en vrouwlik in een. Dan is jylle een ware tempel vir my gees en draai jylle my wees op die rechte manier uit. Dit is die eerste en belangrikste liefde wat daar bestaan en dit is ook waarom Adam en Eva eers aan mekaar gegees en waarom hulle alleen was voordat hulle kinders uit daar die liefde voortgebring het. Kinders wat uit sulke jywelike voortkom, is reine kinders, wat die liefde saad in hulle draad tot voordeel van hierdie aarde. Ek wil myself heel aan jylle gee in jylle jywelike. Ek wil jylle sien tot die nieuwe eenheid, want ek weet dat jylle amal dit baie nodig het. Jylle harte is geskeer door baie gebeurtenisse wat die eenheid wil verbreek, maar ek spreek vandag tot elke paarkie wat die ware jywelike uit my het. Gesien tis jylle, ek herstel die eenheid tis in jylle. Ek tel die stikkene hartstikke op en smeel hulle aan mykaar, so dat daar geen lastplek sal wees nie, maar slechts een jylle gezonde hart. En hiermee vervul ek jylle harte met onuitspreeklike liefde vir mykaar. Amen.